У них з цього боку загороджень немає, навіть ліхтаря сильного. І тільки застави звичайні з багаттями, додав Максимко. Ну, ми прямо по них і проїхалися. Шкода довелося кулемет використовувати, а потім шашку димову. Самі впроти гази тебе зняли ось есесівця цього доморощеного революційним трибуналом і назад. Дядько Федір, котрий мовчав і покурював з кулака якусь гедоту, від диму якої починали сльозитися очі, вагомо промовив раптом. Так, хлопче, не зле вони тобі дали прикурити. Хочеш спиртячку? І, діставши з залізного ящика, що стояв на підлозі. Напівпорожню пляшку з каламутною рідиною збовтав її і простягнув Артему. Тому знадобилося чимало відваги, щоби зробити ковток. Усередині немов би пройшлися наждаком, але лищата, в яких він був затиснутий останню добу, трохи ослабли. «То ви червоні?» – обережно запитав він. – Ми, брате, комуністи, революціонери, – сказав гордо Банзай. – З червоної лінії? – гнув своє Артем. – Ні, ми окремішні, – якось невпевнено відповів той і поспішив додати. – Це тобі товариш комісар пояснить. Він у нас дока ідеології. Товариш Русаков, котрий повернувся через якийсь час, повідомив Все тихо. Його вродливе мужнє обличчя випромінювало спокій. Можемо трохи перепочити. Багаття розпалити не було чого. Маленький чайник повісили над спиртівкою. Порівну Розділили шматок холодного свинячого окосту. Харчувалися революціонери підозріло добре. «Ні, товаришу Артеме, ми не з червоної лінії», – твердо заявив товариш Русаков, коли Банзай передав йому Артемове питання. Товариш Москвін зайняв сталінську позицію, відмовившись від Всеметрополітенної революції, офіційно відхрестившись від інтернаціоналу і припинивши підтримувати революційну діяльність. Він ренегат і угодовець. Натомість ми з товаришами дотримуємося раніше Троцькійської лінії. Можна ще провести, звісно, паралель з Кастро чи Геварою. Тому він на нашому бойовому прапорі. І він широким жестом вказав на понуроповислий клапоть. Ми зберегли вірність революційній ідеї, на відміну від колаборіціоніста товариша Москвіна. Ми з товаришами осуджуємо його лінію. Ага, а хто тобі пальне дає? Недоречно докинув дядько Федір, попихкуючи самокруткою. Товариш Русаков спалахнув і нищівно подивився на, на дядька Федіра. Той тільки їхідно хмикнув і затягнувся глибше. Артем мало що зрозумів з пояснення комісара, крім головного. З тими червоними, що мали намір намотати кишки Михайла Порфировича на палицю і заодно розстріляти його самого. Цих майже нічого не пов'язувало. Це його заспокоїло. І бажаючи справити хороше враження, він сяйнув розумом. Сталін – це той, котрий у мавзолеї, так? Цього разу він точно передав куті меду. Гнівна судома спотворила вродливе мужнє обличчя товариша Русакова. Банзай зовсім відвернувся, і навіть дядько Федір спохмурнів. Ні, ні, це ж Леніну мав поспішив виправитися Артем. Суворі зморшки на високому чолі товариша Русакова розгладилися, і він тільки сказав суворо. Над вами ще працювати і працювати. «Товаришу Артеме». Артему дуже не хотілося, щоби товариш Русаков над ним працював. Але він стримався і нічого не відповів. У політиці він справді не надто знався. Але вона починала його цікавити. Тому, почекавши поки буря мине, він зважився. «А чому ви проти фашистів?» Тобто, я теж проти, але ж ви революціонери і... А цим гадам за Іспанію, Ернста Тельмана і Другу світову. Люто, зціпивши зуби, процідив товариш Русаков. І хоча Артем нічого знову не зрозумів, ще раз показувати своє невігластво він остерігався. Розлили по кухлях окріп. І всі пожвавилися. Банзай почав мучити бороданя якимись дурними запитаннями. І явно, щоб позлити. А Максимко, підсівши ближче до товариша Русакова, тихо запитав у нього. «А от скажіть, товаришу комісари, що марксизм-ленінізм говорить про безголових мутантів?» «Мене це давно вже турбує». Я хочу бути ідеологічно міцний, а тут у мене біла пляма виходить. Його сліпучі білі зуби стиснули у провинній посмішці. Розумієш, товаришу Максиме? Не відразу відповів комісар. Це, брате, справа непроста. І надовго задумався. Артему теж було цікаво, чим є мутанти з політичної точки зору, та й взагалі, чи існують насправді. Але товариш Русаков мовчав. І думки Артема поступово зісковзнули назад, на ту колію, з якої не могли вибратися в останні дні – на поліс. Йому треба в поліс. Дивом йому вдалося врятуватися. Йому дали ще один шанс. І, може, цей був останнім. Все тіло боліло. Дихалося важко. Занадто глибокі вдохи зривалися в кашель. А одне око, яке раніше ніяк не хотіло розплющуватися. Так хотілося зараз залишитися з цими людьми. З ними він почувався значно спокійніше і впевненіше. І тьма незнайомого тунелю, що згустилася навколо, геть не гнітила. Про неї просто не було часу і бажання думати. Шарудіння і поскрипування, що долітали з чорних надр, більше не лякали, не насторожували. І він мріяв, щоб цей перепочинок тривав вічно. Так солодко було переживати заново своє спасіння. Хоча смерть брязнула залізними зубами над самим вухом, не дотягнувшись до Артема лише ледь-ледь. Липкий страх, який заважав думати, паралізував тіло. Страх, що запанував над ним перед розправою, вже випарувався. Зник, не залишивши і сліду. І останні рештки його, затаяні під серцем і в животі, були випалені пекельним самогоном бородатого товариша Федора. А сам Федір, і відчайдушний Банзай, і серйозний шкіряний комісар, і величний Максим Лумумба, з ними було так легко, як не було йому вже з тих пір, як вийшов він сто років тому з ВДНХ. У нього не залишилося більше нічого, з того, що він мав. Чудовий новенький автомат, майже п'ять рішків патронів, паспорт, їжа, чай, два ліхтарі – все пропало. Все залишилося у фашистів. Тільки куртка, штани та закручена гільза в кишені. Кат поклав. Може, ще знадобиться». Сказав. Як тепер бути? Залишитися би тут з бійцями інтернаціональної, нехай навіть червоної бригади імені, імені, не важливо. Жити їхнім життям і забути своє. Ні, не можна. Не можна зупинятися ні на хвилину. Не можна відпочивати. У нього немає на це права. Це більше не його життя. Його доля належить іншим. З тих самих пір, як він погодився на пропозицію Хантера. Зараз уже пізно. Треба йти. Іншого виходу нема. Він довго сидів мовчки, намагаючись не думати ні про що. Але похмура рішучість зріла в ньому з кожною секундою. Не у свідомості навіть, а у виснажених м'язах, у розтягнутих і ниючих жилах. Не мов би м'яку іграшку, з якою витильбушили всю тирсу і перетворили у безформну ганчірку. Хтось надів на жорсткий металевий каркас. Це був уже не зовсім він. І його колишня особистість розлетілася разом із тирсою підхопленою тунельним протягом, розпалася на частки, і тепер у його оболонці оселився хтось інший, котрий не просто бажав відчайдушного благання кровоточивого змушеного тіла, котрий кованим каблуком чавив у зародку бажання здатися, залишитися, відпочити, не діяти раніше, ніж воно встигало прибрати завершену усвідомлену форму. Цей інший виріншував на рівні інстинктів, м'язових рефлексів, спинного мозку. Вони оминали свідомість, в якій зараз запанувала тиша і порожнеча. І нескінчений внутрішній діалог обірвався на півслові. У середині Артема немовби розпрямилася стиснута пружина. Він дерев'яним незграбним рухом звівся на ноги, і комісар здивовано глянув на нього. А Максим навіть опустив руку на автомат. "Товаришу комісаре, можна вас поговорити?" позбавленим інтонацій голосом попросив Артем. Тут стривожено озирнувся і Банзай, відвернувшись нарешті від нещасного дядька Федора. «Говоріть прямо, товаришу Артеме, у мене нема секретів від моїх бійців», обережно відповів комісар. «Розумієте, я вам дуже-дуже всім вдячний за те, що ви мене врятували, але мені... Нічим вам віддячити. Я дуже хочу з вами залишитися, але я не можу. Я повинен іти далі. Мені треба. Комісар промовчав. І куди ж тобі треба? Втрутився несподівано дядько Федір. Артем стиснув зуби і втупився в підлогу. Повисло незручне мовчання. І йому здалося, що зараз вони дивляться на нього напружено і підозріло, намагаючись розгадати його наміри. «Шпигун? Зрадник? Чому таїться?» «Ну, не хочеш, не говори», – примирливо сказав дядько Федір. «В поліс», – не витримав Артем. Не міг він ризикувати через дурну конспірацію, довірою і прихильністю таких людей. Що, справа є якась? начебто безневинно поцікавився Бородань. Артем мовчки кивнув. Термінова? продовжував вивідувати той. Артем кивнув ще раз. «Ну дивись, хлопче, ми затримувати тебе не будемо. Не хочеш про свою справу сказати нічого? Бог з тобою. Але не можемо ж ми тебе посеред тунелю покинути. Адже не можемо, хлопці!» Обернувся він до решти. Банзай рішуче похитав головою. Максимко тут же прибрав руки з сівки автомата і теж підтвердив, що ніяк не може. Тут втратився товариш Русаков. «Чи готові ви, товаришу Артеме, перед обличчям бійців нашої бригади, які врятували вам життя, заприсягтися, що не плануєте своїм завданням завдати шкоди справі революції?» Суворо запитав він. «Клянуся!» З готовністю відповів Артем. Справі революції він жодної шкоди завдавати не збирався. Були справі і важливіші. Товариш Русаков довго і уважно вдивлявся йому в очі і зрештою ухвалив вердикт. Товариші бійці, особисто я вірю товаришеві Артему. Прошу голосувати за те, щоби допомогти йому дістатися до полісу. Дядько Федір першим підняв руку, і Артем продумав, що це саме він, напевно, і вийняв його з петлі. Потім проголосував Максим, а Банзай просто кивнув. Знаєте, товаришу Артеме, тут неподалік є невідомий широким народним масам перегін, який з'єднує за Москварецьку гілку і червону лінію. Сказав командир. «Ми можемо переправити вас!» Закінчити він не встиг, бо карацюпа, що лежав до цього спокійно біля його ніг, раптом схопився і оглушливо загавкав. Товариш Русаков блискавичним рухом вихопив скобурили скучий тете. За іншими, Артем просто не встигав стежити. Банзай! Вже смикав за шнур, заводячи двигун. Максим зайняв позицію ззаду, а дядько Федір дістав з того ж заліжного ящика, в якому зберігався його самогон, пляшку з гнотом, що стирчав з покришки. Тунель у цьому місці пернав вниз, тож видимість була дуже погана, але собака продовжував надриватися, і Артему передалося загальне тривожне відчуття. «Дайте мені теж автомат», – попросив він пошипки. Неподалік спалахнув і погас досить потужний ліхтар. Потім почувся чийсь гавкаючий голос, що давав короткі команди. Застукали по шпалах важкі чоботи. Хтось приглушено чортихнувся, і знову все затихло. Карацюпа і якому комісар затиснув було морду рукою, вивільнився і знову зайшовся в гавкаті. «Не заводиться!» – придушено пробурмотів Банзай. «Треба штовхати!» Артем перший зліз з дрезини. За ним зіскочив Бородань, потім Максим, і вони, важко впираючись ребрами під ошову слизькі спали, зрушили махину з місця. Вона розганялася занадто повільно. І коли двигун нарешті прокинувся та почав видавати щось схоже на кашель, чоботи греміли вже зовсім поруч. «Вогонь!» – скомандували стемряви. І вузький простір тунелю наповнився звуком. Грукотіло відразу не менше чотирьох видів зброї. Кулі безладно били навколо. Рикошетили, викрешуючи іскри, з дзвоном вдаряючись об труби. Артем подумав, що звідси їм уже не вибратися. Але Максим, випроставшись на повний зріст і тримаючи кулемет в руках, дав довгу чергу, і автомати замовкли. Тут дрезина пішла легше, і під кінець за нею довелося вже бігти, щоби встигнути застрибнути на платформу. Утікають вперед, закричали ззаду. І автомати позаду них застрочили з потроєною силою. Але більшість куль ішло в стіни і стелю тунелю. Хвацько підпаливши недопалком гніт, що зловісно зашипів, Бородань загорнув пляшку в якесь дрантя і кинув на колії. Через хвилину ззаду яскраво спалахнуло і пролунав той самий сплеск, що його Артем вже чув одного разу, стоячи з петлею на шиї. «Ще давай, і диму, наказав товариш Русаков. «Моторизована дрезина – це просто диво!» – думав Артем. Коли переслідувачі залишилися далеко позаду, намагаючись пробратися крізь димову завісу, машина легко летіла вперед і лякаючи роззяв промчала через Нову Кузнецьку, на якій товариш Русаков навідріз відріз відмовився зупинятися. Вони промчали повз так швидко, що Артем навіть не встиг як слід роздивитися станції. Сам він нічого особливого в ній не запримітив, хіба що дуже скупе освітлення, хоча народу там було досить. Але Банзай шепнув йому, що станція ця дуже погана, і жителі на ній теж дивні. І востаннє, коли вони намагалися тут зупинитися, потім дуже пошкодували про це і ледве ноги винесли. Вибач, товаришу, не вийде тепер тобі допомогти. Вперше, переходячи на «ти», звернувся до нього товариш Русаков. Тепер нам сюди довго не можна повертатися. Ми йдемо на нашу запасну базу, на автозаводську. Хочеш, приєднуйся до бригади. Артему знову довелося пересилити себе. І відмовитися від пропозиції. Але тепер це сталося, е, вдалося йому значно легше. Над ним запанував веселий відчай. Увесь світ був проти нього. Все йшло косо і криво. Зараз він віддалявся від центру, від заповідної мети свого походу. І з кожною секундою ця мета втрачала обриси, занурюючись у темряву тунелів, що віддаляли її від Артема. І водночас втрачала свою реальність, знову перетворюючись у щось абстрактне і недосяжне. Однак ворожість світу до нього і до його справи будили в Артемі у відповідь злість, якою наливалися тепер його м'язи. Вперту злість, що запалювала його згаслий погляд непокірним вогнем. Підміняла собою і страх, і відчуття небезпеки, і розум, і силу. «Ні», – сказав він уперше твердо і спокійно. «Я повинен йти». «В такому разі ми доїдемо разом до Павелецької», і там розлучимося. Помовчавши, прийняв його вибір комісар. Шкода, товаришу Артеме, нам зараз потрібні бійці. Недалеко від Новокузнецької тунель роздвоювався, і дрезина взяла вліво. Коли Артем запитав, що знаходиться в правому перегоні, йому пояснили, що туди... Їм шлях заборонений. Через кілька сотень метрів розташовується форпост Ганзи. Справжня фортеця. Цей непримітний тунель виявляється вів одразу до трьох кільцевих станцій. Жовтневої, Добринінської і Павелецької. Руйнувати цей межлінійник і знищувати тим самим такий важливий транспортний клапан Ганза не збиралася. Але використовувався він тільки гайзенськими таємними агентами. Якщо хтось чужий намагався наблизитися до форпосту, його знищували ще на підступах, не даючи навіть щось пояснити. Через деякий час за цією розвилкою з'явилася і Павелецька. Артем подумав, що правду говорив хтось із його знайомих на ВДНГ. Що колись усе метро з кінця в кінець можна було перетнути за годину. Але ж він тоді не повірив. Ех, якби в нього така дрезина. Проте не допомогла б і дрезина, бо аж ніяк не всюди можна було проїхати ось так просто. З вітерцем. Може, тільки по Ганзі і ще по якійсь ділянці. Ні. Годі було й мріяти. В новому світі такого більше бути не могло. В ньому кожен крок давався ціною неймовірних зусиль і пекучого болю. Ті часи минули безповоротно. Той чарівний, прекрасний світ помер. Його більше нема. І не варто скиглити за ним усе життя. Треба плюнути на його могилу і більше ніколи не озиратися.